Треба подумати. Розділ 24 Коли не збагнув Андрію, що таке кохання? Що таке любов? Що воно таке, оця непереборена тяга до іншої людини, пристрасть, жага, ніжність? Де її межа? Де різниця між тим, що називають коханням, і що іменують любов'ю? Але не коханням, і між тим – Сокровенним, без чого немає ні любові, ні кохання, але що, існуючи і відокремлено, ховається на самому дні нашого єства, раптово випліскуючись назовні несподіваним джерелом пристрасті, прадавні потреби упокореної цивілізацією і непокірної, невблаганної, непереборної назавжди. Воно збиралося у тобі все життя, може, з дитинства, з перших уподобань крихітки з перших захоплень дитини, з перших бажань підлітка, з перших шалів юного кохання, з першої зустрічі з тим, що раптом стало єдиною існуючим на світі, єдиним справжнім, єдином можливим у житті, як повітря, як сонце, як Марія Тереза, Марія Тереза, як усе, що було пов'язане з нею, що продовжувало її буття у часі просторі, як її брат з її очима і її усмішкою, як дотик тіла, якому немає відмови до кінця, до забуття, до смерті. Смерть. «Може, смерть додала тобі останню краплю до того, що ти пізнав у житті? Може, смерть дала тобі розуміння того, що ти мав, що з тобою трапилось?» Може, її смерть стала тією могутньою райдугою, яка винесла твоє кохання у позасвітні простори, у найвище, у неможливо прекрасне. Ніхто не сказав би, що ти шукаєш смерті, ніхто, бо ти. Тен, не шукав її. Її не треба шукати. Вона була поруч, завжди обік. Ти лиш не. Втікав від неї, не ховався, не ухилявся від небезпеки. І смерть почала сама боятись тебе. Минали бомби і снаряди. Не вражав ворожий багнету у рукопашному бою, ні шабля марокканського кінотника, ніщо не зачепило тебе. Останнього року ти йшов крізь Іспанську війну, як вітер, як меч, як омбре. Зараз уже не про жарти існувало, це прізвисько, бо за голову омбре франкісти пропонували винагороду, бо дії твого загону були дедалі сміливішими, дедалі дошкульнішими для ворога. Вже тебе знали там, висіли оголошення, за голову омбре десять тисяч песет. Хлопчику з України, дорогий, ти став для ворогів, Ха -ха, так їм тебе треба. А ти мовчав, похмурний, зібраний у бойових операціях у наказах відтоді, як очолив загін. Людські втрати у вас зменшились. Ти скрізь ішов попереду, а доля невідмовно щадила тебе як усіх твоїх людей, навіть у найкарколомніших виласках. На той час з'явився у загоні Санчес. За його голову теж обіцяли п'ять тисяч песет. Добрий напарник тобі, Омбре, ще один дорого оцінений фашистами чоловік. Загін міцнів. Нас посилали на найвідповідальніше завдання. Вам усе вдавалося. І з Санчесом видіяли ще злагодженіше і непомильніше. А ще з Янішевський, Антоніо, Пако, Серб Тодор Петрович... Двоє мексиканців – Пауль Вернер, колишній студент-філософ з Австрії, японець Сато. Щось берегло вас. Хтось тільки пройшов. І загін омбре діє. Однак найзухваліші рейди ніколи не приносили тобі заспокоєння. Ти вже звик до постійних навантажень, до нічних роздумів. Коли йшли інші спати, а ти зважував кожен крок бо твої люди йшли на ризик. Ти не склеплював повік, боявся снів, боявся, що знову прикинеться в сльозах, спекучивав болю, хапаючи повітря руками, обіймаючи тінь привид, її тінь, її привид. Розумієш, нема, нема, нема і не буде, ніколи не буде. Тому ти звик падати у ліжко, до паморок, зморений утомою, виснажений, не дозволяв собі занурюватися у спогади, почувати, ти діяв і дбав про інших. Пако жив у тебе відтоді, як ти став командиром і привів його у загін під скептичними, але загалом співчутливими поглядами товаришів. Минуло близько півроку. Зараз ніхто скептично не дивився на Пако. Хлопець довів, що він не лише не є тягарем, а й потрібний. Чимало операцій починав саме він, і завжди чи майже завжди йшов поряд з тобою. Ти звик, але ти не міг витримати його погляду. Коли одного разу ввечері перед сном він сказав, «Андрес, якщо ти загинеш, я теж не житиму, пам'ятай про це». У мене більш нічого не лишилось.